بسم الله الرحمن الرحيم وقد یشکلو علی السامعی الفصلو بین المقتضا و المخضوکو ثابت هو صحبت اللہ عطن والمقتضا شرعان مخینا در مقتضا بارکی بیان شو خودیز اکده ترخیر تر و من الناس من عامل پین نصوص پوری دو غٹ خبری ذکر کئی آدھا کاتب امت اشاره کلی دا ثم مئنسک غٹ لکلی دی بحثونی ته اشاره کړی یو بحث یو د بل بحث یو <متزع> د مختزاو د عموم او د خصوص بحث ته اودېم بحث د چکل نه کله سامعه باندې فرق گرنشي د فرق نشي په مابين د مختزاو او د سکی د مخذوب کې مدغه بیان کوي وکدوش کله اکلا نه مشکل کلی شي علي سامعه ته سامعه باندې الفصل و فرق کول بین المختزاو والمخذوب فما بین د مختزاو او د مخذوب ندید ته یو ته فرق وی او ته علامه وی ندې لاول فرق ذکر کای و هو دا فصل چره و هو دا مخذوب چره ثابت الوهتن دا ثابت ته اعتبار د سبب نه لغت باندې ولمقتضا شرع او مقتضا ثابت ته اعتبار د شرع ته په اجمالی اشاره شو بدلور کوم دې باندې مطلب راځي چې مخذوب او ارسه عادت لغتمنې په اعتبار د لغت سره اهل لغت دا کوم مخزوب غنی ده څه الفاظ هغه مخزوب ګرځي د لغت مطلب داله شوشه په کلام کې وی کلام نه ساکت کړئ کلام څه کړئ ساکت د کلام نه ساکت کړئ کلام کې په دلالت موجود وی نه دي د دې مخزوب ہوئی مخزوبو تے تیبر د لغت باندې وی اهل لغت دا ساکته اهل لغت پیسې کار کوي چې الله پرځوی پاګه باندې بل لفظ کرینه وغيرها وی نه د کلمس حذف کی صحیح شته هغه په ځوابه چې دمقبل کایم مقام کې وایست دمقبل کایم مقام نه او مقتضا جبن او دات سینې چې د مخ کې نه او بیا نحزو کړی شي شریف طور یو عبارت داګه مسله نه سکه یینو دغه کوم مسلې د صحت ته او ا دغه د معنی صحت ته پرمختزه مونږ وايي معنا د زمانہ نسکی نور معنی د پرالپاز مقدر ګرځي دغه د معنی د پرالپاز چې یو پرمبدا کومي کوي مقتضا کې مقتیا کوم د معنی دا مخکې مونږ ویل چې وجه حسن ذکر کوم اشاره النص او عبارت النص په تعلق ساتي د لورسره د عبارت النص اکتزانه سره تعلق ساتي دا معنی سره ندک منصوصه عبارت د سمې نه هري مسلې شرعی سره سمې نه نشریت اور داسه وکړشی د نور معنی د پاره مخ کې الفاظ مقدر کړی شي دا چې کلام کی بیا محذوب کړي شي یا اهل دا دا حذف کړي شریت اور یو مسله سمې نه کړی لکه داغه د پانه مثال یا تقدیم تر او استبری رحمکهمو تر شوه دا نه چې مخ کې د لکې الفاظ اهل لوات ولدا سي حذف کړي څنګه چې وس الاهل القرئه کې بعض ټن کې مجاز په حذف کې کله نه کلام مزاف حذف کی او مزاف لیدای ک ځای مقام وګورئ د دن داسې نده شو یا کار کوي بلکې دته مسلهسي کېږي د شری شریط د ته مسی د صحته پاه د کلور الپازو نه معناواې شي او الپازو مخکره ب شي نو ی دا پرک یو پرک دا یو دې فرق ی اللامه دی بیاې بلطرکبي په تاسو مخضوب د مخکې نه بیا خذب کړ شي او تااس دا د مخکې ننی مسله م کېي نو دا ان را بی شي د دو پاک مخوب کې د مخکې بیا خب کړی شي او ځه موجود نوی بلکې څخه شي ابتدا انرو باسلام آن سي شري اول فرق دام نه دا د دا یادو ساته چې د خزر پر مختلف وجوهات دي کله کله کلام کې سړی اتنا پیدا کوي لږوالي وسهره نه خزر د دې وجینو کی بعض تن کې خزر د دې وجینو کې د مختلف معنی کې ان شاء الله وجوهات روان دي مخاطب نه یو لپس پټای او معنی پټای داږي د دا دې وجینو کړشي د خزر پر وجوه شتادی چونکه دوه پچې ظاهر وګوره دوه په کلام کې شعر او باسل لي فرق پګینه کیږي نو یو پره پکېدان د چې د حذف لپاره وجوه شتادی او د ته مقتضا چې د اغېنه لپاره د تک یو وجوه چې د منسوز عبارت ناشري مثلا مسابتېږي داګه لپاره د اغېنه مقدم نور عبارت معنا راستې شي رغیر پرې وجوه او حذف د با وجوه شتان کې اعتبار د لوط د په اعتبار د یو علامه پیش کې جپې نه وآية ذلك أنّ مكتزاو سبطا عند صحة الاكتزاوة إذا كان مخذوبا فقدر مذكورا ان انكتا عن المذكور كما في كوله تعالى واسأل عن الكرية فإن السوال يتحول الكرية إلى المخذوب دوية عبارة أو حكم مخذوب أو مكتزاة فرق أو علامة أدائية أو فرق أو علامة أدائية فرق أو علامة أدائية تبقى بجانا جدا و تاسو ته ورته په مختزہ کې د اعتباری کلمه معنا واته ټولیکی نفسه کې راوږي بیا امانه او ایراب مرته کې بدل شي وي نه نه چی ایرتب دي اکه ایراب دي ټولیکی نفسه کې سم ماته دي استغری رحم کنه مخربه ټولیکی نفسه کې د اعتباری کخل زړه معنا نه را او زړه ایرابی دي او مخزوق کې ایراب بدل شي او حکم بدل شي هغه کلمه مراد هغه کلمه تذكر يوسع اهل القريه يوسع القريه وذكرين سؤالهم هذيك مسؤول سوق القريه مسؤولان سوق القريه او تذكر يوسع اهل القريه ذكر يبارك حكم بكل ختم شد اغنى تقص مساله قد الكلام كاشترنا بلكي مسؤولان سوق القريه او اس محكم مسؤوله عنها كيا او اس مسؤولون عنهم اغس شو اهلي قريش د دبل فرق حي کی اعراب او حکم نہ بدلی کی په مختلا کی او دخذت په صورت کی اعراب او حکم څه کی نداء علامه بیانی وایه ذالک الا مدل پرکدار ان مقتزا غیرو ان مقتزا اغم مقتزا اغم مقتزا ان مقتزا اغم من عبارت مقتزی نه کی ان ما اغم مقتزی اک تزا غیرو چره بلشه تکازا کی نسبتا د مقتزی به ثابت وی دی به خپل معنا باندې وی و انده صحت الکتزاب او انده صحت سکی و اذا کان محذوفا و اذا کان او حرکت ال مقدر شی محذوفا په شکل د محذوف فقد رمز قرن دي اوګر جلشي مذكور ان كتعاكد بشي حكم عن المذكور دي مذكور نا كما في كلي تعالى واس القريه فان السؤال توک سوال چې دی تحول لدا کټکی عن القريه د قريه نا زاهبا الى المخزوب او ورځي چا ترتا سوال ورځي مخزوب ترتا وهو الاهل او اغلب اهل له عند التسريح په کوم وخت کې چې دی باندې تسريح عند التسريح نو دې دا محظوب کی وی د کلم مذکور وی محظوب سی او کومه خبره ده دا ورته څه چې ګنده ده محظوب کل مذکور وی ان چې د کلم مذکور کې ان لهذا به حکم د درسره متعلق شي دا پکې بل برعکس ها د دې اتره چې په تاریخ کې وي زموږ احناف اشاره نو واجبه تقدیمو تقدیم د مقتضا شریر واجب ده او حسب بده ممکن مس کی مرضی وس الکریا وس الاهل قال د دومره شی زونه کی چې فرق نو دا خبره د دې تفاζε کوي چې په مقتضا او په مخزوق کې پرکو او په مزمر کې فرق شته کچې فرق په کله ونه دا دومره پركونه اعتبارات در نه ل نو مقتضا مخ کی تاسو مخزوق کول نه کلمس کی مرضی داغه پرواجه یو د رجه پر مختلف تھی داشر عندها غلوات عندها دلته حکم د مذكر نه کټکیږي په صورت د محفوظ کی په صورت د مقتضا کې حکم نه کټکیږي مګر بل کې وزارت بدل کې دلته حکم نه کټکیږي په خپل معنا باندې وی نه یو په اعتبار د او د شر بل په اعتبار د وجوهات د پر مختلف وجوهات د صرف یو هواجه تایشر دلته حکم ایراب کټ کیږي لته نه کټ کیږي دریوجی او, کی کی دریو او سلورم مقتضا مقدمي او حسب مسک برد لشيخ هرګه تا دې سوک څوک د تقدیم شرط لګی ها دا خبر مې د زده او کړا دا خبر او مصيبه هڅ کیچو دې بحث ساتم ثم ثابتو بیا حکم دا ثابت د حکم حیثیت ثم الحكم ثابت بمقتضا بی النص بیا حکم چې ثابت ته بمقتضا النص لا يحتمل التخصيص دې احتمال لتخصيص نه لري حتّا لو حلافاً لا يشربو كتره قسامه وقال لا يشربو دي بالنسكي لو شربتو عبّي حرون داسه وي انشربتو فعبّي حرون داالبازان سر داسه ويقول انشربتو فعبّي حرون وانوا شرابن دول شرابن او نیتو قدیوس کا اکمده لا تعملو نیتو هون نده دو نیت لأعتبارو نشتا یا خلاف اللي شابي. داش په دې باندې د سلورو وروجودات سره د دې ځناسمه ثابت د مختلل نس د دی ځنا نه اول تا جدا د دمختزل نس او یني د مختزل نس او د دلات النس باره کې ذکر شوی چې دا د عموم او د خصوص احتمال خصوص احتماله لري زکه دا عموم احتمال پرشتنیب وا چکم د معنی سر تعلق ساتي نو معنی سر جکم تعلق ساتي ای که خصوص ناراضی ذکر پای کې عموم نشي تایګه عموم او ورپسې د درستنو دوبرک خبره کې د اشاره نو سره جایه بارک انس بارکی چېای کې عموم راضی نه چکم شي کې عموم راضی نه فرع د خصوص ته نه پای خصوصه راضی دټپ کې د سلورو بارک خبره کوي ولاول دچا بارک خبره کوي دمتزنس او دلاله تن نس بارک پای کې زمونږ د ادوا غټواطو طریقې چې د شوافه او د احناف اختلاف دی احنا بو پنیز باندی تاسو او چی اغی کې د شرعان که دی که او دو وجبه تک دیوه که صراحطن دیر شکو و وجبه تک دیوه که دی تصحیح المنصوص اپرامزی انترار ندایت ساته چی دا اغی پنیز باندی د امام شاپیر احمد دالی پنیز باندی تاریف اغا عام تاستماری جاو لغیر المنطوق کے منطوقن لسه حدل منطوق زمان پنیز باندی بس صرف او ده غيب بالنسبه بنده ورسره غير المنتوكي منتوكان شرعا او عقلا او لعدا شرعا او عقلا او لعدا لعدا شرعا مثل اتدي ولا مثل تش عقلا لواس اهل القريه يا طار انت عايش القريه نساله انك اغير ده لغتنا لبعض ده مثال صد لغتنا لبعض يوصل اهل القريه عشان كده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 او که شرع اند دا درې ورته دا په پنځ باندې دي د دغه مختزې کې داخلي دي د دا یو حکم نه لري ټول د مختزې لري فرق او نشته اجمو پنځ باندې دوه ما ادرو کې دي یو ځان لري منته منته یو کې دي شرع ابل وجبرتک دی او هو له شددې مخک مقدم كل مقدم او كل تقریبا تقریبا اگر چې مثال په زمو د کتابونو هغه مخ کې رستوري کلمس کې کله رستو خدا ذکر کړی دي وجہم پنځ باندې ورسرا د ټکې دهم وی اوږه تدقيمو کې ول احسان اختلاف زموږه درغه دا پنځ باندې پمختزا او په مخزوب او په مزمر کې اس پر ورنيش ما توقف عليه صحت الكلام اغلن او شرع انه لواتن اغه داغه مختزا او کې عقلن په صحت د كلام موکوفي کې شران په وی کلواتن به ما توقف عليه صحت الكلام لواتن او شران ما توقف عليه صحه الكلام او صدقه داور سرم بازو لیکل دي چې صحت د كلام كلام صحیح ګینه متکلم صادق نه دي متکلم دروژن کیږي لکه حدیث چیکنده او بیان امدی الغادم چې هغه صادق غنه نو د هغه توجیه کوي ما توقف صحت الكلام او صدقه اطلا نو له اټن او شرع ان یذک اجل غیر المنتوق نو کدا تاریخ شو، بازو ده تاریخ کړه بازوه تاریخ کړه او بهر حال امام شافعی رحمت الله علیه بالنسبه د درې واړه سیزونه هغه د تبلی د مختزنی المختز ما توقف علی صحت الكلام ورته سیده درې واړه ولګول یو خدا اختلاف شل له بالنسبه دوی اختلاف د درې واړه چې کله د امام شافعی رحمت الله علیه بالنسبه خبره دغه را خداه بالنسبه د په کی عموم او ځمک بالنسبه کی عموم نشینه برام زه انترا لکن ذکر دا دا ضرورت نه ده دا دا وجه دو <تصفيق> مقتضا ضرورت نا جکم پرکونه بیان کلو نو اگه که یو پر اقدام که ده شی مقتضا دا وجه دا سنه دا دا ضرورت نا ده دا. او دانور سنن دا کلام ده واسه اللہ حلل کره مجازب الخضر آم طور کلام کی کی گی دا داوی دکا مراد شي دا دا ضرورت دا وجه نحضب شوه نی دا دا خو مکتز چې دا دا بهجه د ضرورت یو پرام دی نو زمون به مسله دا ده چې په مکتزا عموم عوم نشراط شراتلی یو خبره خدا دا, دا چې مکت د کبللي د معانی نه د د معنی د سیکو دپاره معنا را وخلیش. او شي او عموم او خصوص دا د کبلی د الپاز نهدي او دو مجه دا ده دو مجه دا ده چې په مکتظ ک عوم زکنه راضي چې مکتایی معنا دا او بااصلی شي دوواجه د ضرورت نه او ضرورات چې لري د په اندازې ده سړي د ضرورت آمد. نو دوه شي کوم مقتزا هم هم زګ نه راځي چې همو خصوص راضي پر فرض کې او ده معنا ده او چې هم هم دراځي خصوص ناراضي ا دوي مواجدا چې مقتزا د وجد ضرورت نه ده او د ضرورت مطابق به دې تقدیره کولش وجه د دې وجنه چې همو مالونو کوی دک حدیث کې به موږ سو یوفان امتي اسم الخطا نو ایسب شرف اخرت تورديشي فاديہ مساله برابرۍ یعنی دا دایجه پاخیرت کې مستقر اعلی تابن چا اکراو قایاتن خطا او شیا نه سانو شخره کې بموخزه نه که څوک وی و همون په کې را دلشي نو اغه حکم الخطا نه دی حکمدار چې دنیا کې بموخزه نشته اخرې حکمدار چې خریت کې بموخزه نشته خبرم زه ان ترځه نو دا کا خبر شو. دغه خبره دلته د اختلاف طریقې فهمای دراو او اختلافون دا پنيس باندې دراو او کابل جنګ پنيس باندې او نه کابل جنګ پنيس باندې دوه جنګ دراله یو د دې کبلی د معنا دا او د دوه د سره تجربه مې د چې مثال ورکړم دا مثال تاسو ما دا مثال تاسو دې چې مثال موږ پنيس باندې وجهه تقدیم هو دی د دې کی تقدیم ناراضيله او خلافه مثلا یو سړی کسمه چې فعبد ان اقلتو فعبد حرن او شرطو ده طراب مشروب رواصي او اقلتو ده طرابسر اواصل ماقولو خدا ترکم جاءتن لما پول محکروجي كرشت روجي محکروجي رشت روجي او بکارت جدا دا کبلید مقتضا لا نشو او بکارت جدا دا کبلید مقتضا مقدم وی احترد دیگی چا سنو محکروجی کنا حدا دی وی لو رجبه تقديمه وقتجا واجب نشي را پسي مقدم نه دي هلکه کدا مثال خویا دري چې دا بوید مقدمينو په نسبت فرق نو متأخرين اهنا په کې فرق کينو د متقدمينو په نسبت مثال اگر ځین تراله آیا د هغه چا په نسبت مثال چې څوک پکی کده نه لګی هغه بل دغه زمونږه دغه د دوه لپاره ټیپکی مثال پښکېني مثال د مناقشې اگر چیرې نو مقتضا نه دی او کنه د ځان لپاره مثال ده او بهر حل تبع عام له الفاظره او فاسبه په خاصه الفاظبه او فاسبه نو د دې اختلاف ته مونږ یو بالکل مقتضا د وجد ضرورت نه دلته عموم خصوص ته نشکته عمل فاسبه کې نه نشکولي د عام د دې په تخصیص کې د یو مشروب نیت پکو کې کی ضمانت مراد او د پښې دې اوس کې نه ده د غلون به سې تازا دي لہذا دې کې د تخصیص نیت کولی نشي بس دې دې ان شرط د په شرب په ماهیت باندې قسمه کوله tali کې کوله کما شرب او کو چې شرب د دنه موجود شرب د ارش قضای من کوي د حنص کی امام شفیع رحمت الله علیه کچره د پکنیتو کو د نیت موثور دا دا نڅره شلند کدی ما شرف اسکل نشي شرف اسکل غلام آزاد کی کېږي ما شربت اسکل شربت اسکل غلام آزادي همون وایو نه ثلذن د بدرد جمن وایو جنہ لبس کنيت نشي کول نه دا حدا له عموم شکه هر یوه اسکو خبره ځین تر راکنه همون یو همون دواج د ماهیت نه نه خبره ځین تر جرم شوب ځکه نه نه یو عموم د چ عام الفاظ راوږي نو دا همون د وجی د ماهیت نه را همون د وجی د سن راغله د ماهیت ته د ماهیت قسم کړی چې زب شعر نه کوه هجه شعر کوه که په ځمن د ار ماهیت کې راغله نو دا نه چې مختز عام ده دلته چې دا عموم راغله د وجی د سن راغله د ماهیت نه راغله ده او بهر هر د بخامه خيور کيده کلام محتاج ده اسی دنيشي هنس کې دی چې په ځمن د کې دا شعر راغله نه او اغم مطلقاً د چې هر یو شی د اسکو شرط ای مشروب نه پاګه باندې باندې کی ا د ای مشروب دا نکه موږ مقتزا او مو عام مقدر کمو دا ای مشروب او صرف د زه حد پر د شرط پسبه نکړه او مطلق ماهیت د شرط چې د نشرب موجود صحیح باندې لهداز دې دې ټی کول د دې ته عموم نشته نه د خصوص نه ته نشي کول ایما مشه تمام مخزوب داتو یو شی د عموم او قبل نه قبل لهداز د خصوص نه ته کولشی د یو خاص مشروب نیت کولشی چې زم ما دنه مرده لپاره دغه مشروب کوي نه ده بس شی خبرم ځین تراله کنه او د حدیث کې نه د توځهاتوب چې دغه تکه مسکی اگر چې مسکه مساله مقتضا مسکه راوول شي معنی نه سه کېږي د متقدمینو په لږ والدان د کبیدې سره ده دا مقتضا نه اله حدیث صحیح شه چې سکوونه کومه کم نه لای پکه او جسو کوئی ہم نکد لينو بس اغي پک دمر روباسي چه پنگي باندي مطلب ده حديث شي صحيح لكن داخل واحد دا عين سر تعلق نساتي نديگي چه سو روباسي اغي سر 15 زبر چه مطلب صحيح حرمت نکاح امهاتكم حرمت عليكم الميتة مش سو 15 زروت روباسي اغي اكل روباسي حرمت عليكم اكل مایده اجزہ کو امن برقرار باقی شو پکی ومن منی نالای پکی انتفاضه را باقی حر مدعلیم انتفاضه مایده دی بیا انتفاضه کی تفصیل کله پکای انتفاضه ځایر د چمړه د دباؤ پر کا او دا انتفاضه کی سره خبرم ځین تراله نالای پکی عامم را باقی تخصیصوم پکی کی چوم بدلې شي تخصیصوم بدلې شي زمک په نسبت نه پکی نشته دغه تخصیص پکی یادا خبر ساتا ہے باز ایم کی زمونگا ادھا احنا پو بازی مصالوں نے دیسی دی چاہیے کہ سر اوگوری زاہی دینی سر اوگندی کے عرمون دیدے کسی شیر ہے عرمون دی لکا احنا پای که سر اوگوری زیلہ اصاکنو بیتن بیپولانین لا اصاکنو بیپولانین لانکی او کبید یو کورنیاتو کو پکیم مسل تا مسلان دیو کورکی ونکم او بنگلہ کے بکن نیاد س سکونت مسکون غاری پیوزا گیو سیدل بیت غاری پینا این کبیلی دا مقتضان اجیو سکونت دا خام حسکی کی گی دا کلام محتاج دیں دا حالت باعلی سکی کی جیو مسکون خام حاوی نو دیکی احنا پوی کدیو کورنیتی او گو نو سکی گی سکی کی جی حالان کدام دا کبیلی دا مقتضان اجیو نو دل دا کچی خصوص سکی کی مطلب دادی چی عموم پکی سکونت چدے مساکین چلے یو مساکین ہے کاثرہ دی سکونت کے دو کس میں سکونت ہے سکونت کاملا دی یو سکونت نو کاثرہ دی but asking لا ideas دو محتمال دی لکس دو محتمال دی یہ سکونت کاثرہ یو سکونت ہے کاثرہ دی کاملا نو دو چینیت اکن دن لپز محتمال دی جو پون آئی کیونجتض شری سود دمو محتمال لپز کھید دی اقتماد لپزو کندارا قبلی مختزانه نه ده مخوا چې په بل ډول و باسې کلام چې تخت مجب اغه کې چې کندنیتو نشکول ا د توقیدات لپس محتمل نه کولی لپس کې در ته مال وي دغه نیته کې نه د کلي د مختزانه نه ده هرندې درته ا فوطات لپس د محتمل په تاسیس او داني وو او کدی هم ده هرندې ا ته راځي او یا ده کو څو په دې باندې باندې تم کې دا اشکالو کې چې نه کل کې نفسه کې دې کې دتري ونه کولی شي اپران زائن طالعا <سؤال> طالعا نبسكی که دراغ نیتو کولیشی حلان که دلتا که دا چه ده طالعا نیتو نو دان ده کبیلی ده اکتزان ده حاوی زکر ده که دراغ و زکر حوپ نشتا کنا انو تاپا اندازی ده زروت پاکاده چه ده که دراغ نیت نسی که ده بلکه ده سنیت سی که دیو حلان که تاس وقت نیتو کوکو دیا نه ته په هغه اوبو ته راځه چې د لغت په معنی ته راځه ځکه تلاق خزر فعل چا دی سړی دی ځکه سړی توې ځان ضرورت باندې تلاق ثابت او په ګام کې دی نو اصل کې د لټکې دا مصدر مختصر ده د له لغت په نسباني فعالې فعل ته تلاق ځکه مصدر خو اشاره کړه فين د تلاق څخه موجود دی تلاق خو نشته موجود دی نو امر کې مصدر ماخوز دی والی فعل التلک دا التلک مصدر په لغتونو ماخوز دی او دک تلک مزدر په اعتبار د لغت دک اعتبار پر تم ورځي پر حکمی حکم درې او تم نه دلته کی دا عموم چې دا تابع اعتبار د لغت په اصل کې دی کی ماخوز دی مصدر او مصدر اطلاق هغه پر د حکم باندې کیږي پر د حقيقي باندې دا نه دلته کې مونږ په مقتضا کې عموم راوستره تلیکین اف سکه کی ایجاد د تلاق ته خبر هم ځان دا د تلاق ته کازه کین له حاضر د انیت نه وکړي نو یکتزان د کلام د صحت ته لپاره په انداز د ضرورت یو تلاق خودی اختیار دی خودی لوکول فکر دی امغه تدرینه تو کین دروم پکې صحیح کیدل ته او تاسو هغه منې نیت پکې د مو نشته دا د تقاضا په اعتبار د اکتیزاب انده خبر هم دا چې پکتغه غنیت صحیح ګره دا چې پکتغه یو غنیت کې کو دا دروند پکتغه موږ او ته په دالت <سؤال> چې دا عموم راغله دی یانه درو ته د په اعتبار د لغت زکه امر متصرده د اپ علی بیرت ترق ترق مصدر دی ایو پر دم ور ج دو پر دم ور پدې عموم او خصوص مشته بلک د انګ عموم د لغت د رجانن او پد کلا اسا کنو پولانن ته دی چې عموم او د پکتغه خاص بیت نیتو کی دلته او ساکنه ده محتمل دی سګلته کومله احتماله دی کثرتامه وردی نظر حل خلاصه اشوا چې ګوراکه د لفظ محتمل وی د اغینیتم کول شي خبره زه هم تا نه او که په اعتبار لفظ کې دوه احتمالات وي نو په هغه کې متکلم د یو نیتو کول شي خبره زه هم تا ولا خو چې بالکل په لفظ کې نه محتمل لنه په اعتبار د لغړه په او یو کلام صحیح کې نه د اغیدو پارتي لهذا ائی که عموم نشته بند از ضرورت به این نپاری که ته خصوص نیتا مشکل نو محتمل او لغات ذم شده او اجتزاء شده دو مثال من نشکان مرازی و اما ثابته هر جا حکم چی ثابت پر, پر مقتزم سر لا یحتمل تخصیص احتمال تخصیص نی دی زمپن نسبت ذکا عموم پکی نشته حتی لو حلفه تجرو کس قسم کو چ لاشربو دی بنس کی اقویش کنه به آزادی بنا شرب دون شرب او ديونتي ديون لا تعمل نيته حدود دين يعتبر نشط لان المجتمع له لكن المجتمع على عموم نشط هل جه عموم نشط زعما فر نشط خصوصا عم نشط طلب للشباب امام الشيخ احمد الله بالنسبه للدروال عندي الدروال عموما قبل لهذا خصوصا قبل لا يجد التفسير من يسمع لمدار الكلازه كعمل الفاظ او وسائل تخصيصات وغيرها كيمون كي ابتداءا يو ذروت مطابق والتخصيص والتفصيل فيما تعالى سيرا دي استملو منو منو اموال جاونو مشتا بخصوصا مشتا لا يحتمل التخصيص ذلك هذه مساله اساسا دلاله النسب ذيكن خصوص ني شيء اږي چې په کوم شي پلار بلار ته ضرر ونی او به ممنوع وي ادمه حرام وي هغه درنه که سنشي کې د چمانه ور پی التزامي یو دغه د موصل شي بل دغه غیره چې په کوم شي کې موصل وي اغه هغه شي په ځی باندې کول حرام وي ضربم حرام نه بلار وانه وړاندې سټورم حرام ده که ساسه محر که سر غستلمه چې کوم کې زره وی التبه حکم د حرمت <متحدث> وی چې کوم ځکه زره وی التبه حکم د حرمته دا چې ني چې سپېره کې هو زره دي ځې د هغه پلان تر او کوم ځل نه ته خاص کړئ په کوم ځلو کې زره ښتا عزیز شته ادا چې کوم ځکه وی التبه حکم یې چې کوم ځنی ته کې حکم نشي وказаلك الثابت ذكرنا لحكم ثابت بدلت نصر لا يحتمل التفسير احتمال للتفسيره لاني معنى النص معنا مستولك المعنى لغوي التزامي عرفي لان معنى النص امانه التزامي شي ارا وقد موجود ذات اضرار اذا ثبت هر كلمه ثابت شكونه عله هر كلمه ثابت شوه كدل موثر معنا د دې کوم چا چې نه ايله تبځه ان ورشي دا کیاسونه دي درته څه سودا موږ ویل چې دا کیاس شوه اېزه ثابت هر کله ثابت شاکو نو کېد دې لا یستمل احتمال لر ایګونه غیر علت چې بل ځکه دې موثر نشي چې زرد حرام شي ځکه په دې او شتن دې حرام نه شي ځکه په دې کې کې د کمانه اجزامي التبه حکم وی دا خاصانه خبره نو ماکان ترماکان بوله نو تر بوله مطلب لکه پورتو دمتاس مثال لکه ته خوته دا بارو ګره یا ګوت ورنل ګوت ورنل مله دا اس کس نه غره بوله نشي خبره نه خاص کول نه شي چې په کوم شي کې زری یا غدا مخاطبته تاور که مخاطبته دی لی چې دی تبا ګوتې نو ور دي اور به چې دا خو ته نحاسته ته ویل دی ګوره بوله نه ای ساج او ګوت بهر لنه نو را سټوله دې سره خاص نه داسې نشي پیری هغه ته مطلب دا دی چې په کوم شي کې زری عبادت نه راځي کوم ځای کې تکا حکم به ممدور انت حکم وی دې ځکه وي ځکه سبا تک نو لا يحتمل يكون غير نو عامه صابه دې اشاره النس ولاند و توليكه اشاره النس نو بل څه شو غړون باندې عبارت النس دا د وا د الفسر حکم جي ثابت پر شرط النصر وكذا اولان د تول کي دا ثابت په عبارت عبارت النصر يحتمل ان يكون عاما لا احتمال لري ان عامن عاما جي دي سي حامي يحصر او د دې نه تخصيص کړشي لنه ثابتن بسيعه الكلام بالفاظ الكلامه تول کي ذکا دک حکم دره حکم ثابت په څه کلام الكلام سرا بالفاظ الكلام سرا والعموم او عموم جي دي به اعتبار السيعه دي به اعتبار دي نو چیرمو مرضی نه پای کې سم راځي خصوصا هاږي هغه له الفاظ دي که عام الفاظ دي د عبارت نص او حکم ول عام الفاظ وي نو خصوص ته مراد او که خاص نو بهر هلو خصوص نه راځي په خاص کې اګه ترانګي د اشاره نص ول الفاظ که عام نو پای پا کې سم راځي خصوصا راځي بیا بهات دل ته کې بیر تا پاسیل دی نور دا خودل تا که ده سالور زکر تا سوی زکرنه؟ کم کنی زکرنه؟ عیبارت النصر؟ اشارت النصر؟ دلالت النصر؟ اقتضاع نصر بیا نور بلا اقسان دی بازه تا تنبیه و لکی گی بازه بعض تے اشارہ وی لکی کہ ہو باضی تے دلالت الاشارہ وی لکی باضی تسویق دلالت الاشارہ تے استدلال طریقہ بیا جذب زیاد کڑی داغه تے سلوور طریقہ لکہ دلالت الاشارہ دا پر مسل تا مثلا مثلا آسان مثال وا چی اللہ تعالی فرمایے تاسو جما کہ سر کلو وشربو او مباشرت کہ حتی یتبین لكم الخيط الابیض من خيط الاسود سپین سبق دا کی دی اے صحابی جون مزین انا قلت لدا سے قبل <سؤال> انك لعازر الكفا پیغمبر اسلام استاد کوڑ لمبا چوڑہ ضلع ندی ورا سای راضی خبرم زين ترا لگا د بیا دکا من الفجر بیان وسرعه حتى پیغمبر اسلام بخل صحابہ درس الفاز ولسو مناسبه تقبشه الفاز ودي كده تسو جما کوي حتى يتبين بالکل تر اخیری سکن پوری جما کوي نمود حتى يتبين پوری جما دار رسول د دا معلوم شو چې رو جوړې وندې جو سرګ جما نبرداش کړي دي سرګ جنابت نبرداش کړي دي سرګ جنوب وی درې روجم وي خدا په اشاره تن نصر معلومه شو اشاره تن نصر خو بیا چې سره لمبي یلکا نخلې کې او با چې کنه تاجی دلالت ال اشاره سره دلالت دا معلومه شو چې خلک او با چې روج نمند خو د کو با چې کنه چې بدلت ال اشاره سره دا معلومه شو بیا دا او ونا لجنی نو پتا ولکه کته ضرورت په کې کټو اوسه کېه خبره مې درته نه مال به وګوري په دلالت د اشاره سره دا معلومه شته چې روجماتیږي خبره مې درته یا یو مشومی هغه خوراک نه کوي او هغه پر مور چې کنه پر هغه نو کې څه چې چبال کی او هغه په اشاره سره معلومه شوه روجماتیږي نه روجماتیږي سره د الفاظ ذکر ما ثابت په نظم نس اشاره دی خدا ما سبب نظم الناس خو نه دا دا غصب الله تلزم الملازمه سرج احکامات څخه ساده د بیا دلالات الاشاره دی دا رنګ بیا کتابونه ذکر کړی ایمازان لشه دی او تنبيه زال لشه دی دلالت الاشاره زال لشه دی خدا سلور چې کوم دا غات هتی د عام کتابونه کې چې په حاضر کړی غدانې یو عبارت النص شي شي کلام له چلو اشاره النص کلام ول چلل شوی خداله لفظنا چې کنده حکم څه کی ثابتي او دلالته مست په معنا اورفي التزامي سر حکم څه کړئ ثابت کړئ الفاظ ته ونشي کته او سلام التزام النس چې مزو مذکور الفاظ نه شي کی خدای د پردینور الفاظ معنا واسه چې مذکور الفاظ حکم څه